Шість. Даремно я хвилююся через зустрічі з маршалом. Зважаючи на все, сьогодні він мене вбивати не збирається, а останнім часом, на жаль, мені не завжди так таланить. Зрозуміло, маршал, наш Верховний головнокомандувач, але, хоч би як там було, він єдиний з колоністів Нільгейма, з ким я знайомий найдовше за винятком Берто. Маршал був першим, хто привітав мене, коли мій шатл пристукувався до орбітального комплексу, на якому закінчили збирати дракар, і тепер наносили останні штрихи, доводячи корабель до ладу. Це було через два дні після моєї співбесіди з Гвен і через три після бесіди з поплічником Даріуса Блейка, який змусив мене пережити найдовше 30 секунд у моєму житті та поглянути в обличчя сатані. Привітав, можливо, гучно сказано, але принаймні він там був. Заради справедливості скажу, що я, мабуть, справив на командора не надто хороше перше враження. Я жодного разу в житті не відчував невагомості до того моменту, коли відключилося гравітаційне поле шаттла перед стикуванням з орбітальним комплексом. Звісно, я дивився відео з людьми на орбіті у розважальних мережах. Ти п'яти хвилин не проведеш, щоб не натрапити на рекламу орбітального курорту з туристами у костюмах-крилах, які грають у гандбол чи іншу гру в умовах нульової гравітації. Мені завжди здавалося, що це дуже розслаблюючий досвід. Начебто вільно годишся на хвилях океану, тільки не треба турбуватися, що тебе зежере кракен. Однак іронія в тому, що в реальності стан невагомості не має ніякого відношення до вільного ширіння. Тієї ж секунду, як відключилося гравітаційне поле, шлунок у мене підстрибнув і застряг у горлі. Серце заколотилося з такою силою, що я відчув пульс у кінчиках пальців. А первісна частина мозку, незважаючи на візуальне підтвердження відсутності небезпеки, закричала, що ми падаємо, як дощ із ясного неба, і неодмінно розіб'ємося смерть. Я, звичайно, не піддався паніці, як інші пасажири, що летіли зі мною. Не заваріщав, не почав стукати руками і ногами, і вакуумна маска для тих, хто не втримав всередині свого сніданку, мені теж не знадобилася. Зі мною все було нормально. Похвалитися відмінним самопочуттям я проте не міг, і до того часу, як ми пришвартувалися і пройшли через шлюз до зали прибуття, трясся всім тілом і обливався потом. Виглядав я, мабуть, як морфінозалежний наркоман, який перебував у ломці після двох днів абстиненції. Таким мене вперше і побачив Маршал. Маршал зустрів нас на лаунж зоні Він ширяв біля оглядового вікна навпроти шлюзу і оглядав нічний бік Мідгарда, що пропливає за 500 кілометрів під нами. Командор дочекався, поки останній здюжений майбутніх колоністів не виплив із шлюзу, що з'єднує шаттл з орбітальною станцією, і двері за ним герметично зачинилися. Тільки тоді Маршал звернув на нас увагу. Я відразу зрозумів, що переді мною людина, яка вважає себе великим стратегом, не інакше. Весь він, відстриженого коротким їжечком чорного, як сажа, волосся, до міцно стиснутих щелеп, із постанови настільки прямою, що навіть у невагумості він примудрявся виглядати так, ніби хребет йому вставлений металевий стрижень, здавався пародією на легендарних загартованих в боях воєначальників зі сталевим поглядом, яких Мідгард не потребував і яких там ніколи не було. Мені знадобилося три роки і дві реінкарнації, перш ніж я зрозумів, що Маршал на 10% складається із щирого самовладання, ще на 10% – з підвищеної тривожності, а решта 80% пішли на гіперкомпенсацію комплексу неповноцінності через один неприємний факт. Хоча після приземлення він став повновладним господарем колонії, під час перельоту його вважали лише баластом. «Що ж», – сказав Маршал, відштовхнувшись від підлоги і рухаючись у напрямку до майбутніх колоністів. Він охопився за жердину, закріплену між підлогою і стелею, підтягнувся ближче і виявився більш-менш прямо переді мною. «Ласкаво просимо до станції Гіммель. Вона буде вашим будинком, допоки вам не нададуть добро перейти на борт Дракара. Мене звуть Іронім Маршал, і я керую нашою маленькою експедицією. Чи є серед вас такі, хто вже бував за межами рідної планети?» Приблизно шість рук піднялося вгору. Маршал кивнув головою. «Чудово!» «Хтось зрештою, зараз намагається стримати блювотні позиви?» Цього разу піднялося три руки, і трохи згодом несмілива четверта. Він знову кивнув головою. «Що ж, згодом це минеться. Чи ні? У будь-якому випадку ви тут до упору, як то кажуть». «Сер?» – підняв руку один із тих, кого нудило. Маршал обернувся до нього. «Слухаю». «Дуган, сер, біолог. Коли...» – він ригнув і скривився, прокотнув слину. «Коли нам переправлять особисті речі?» Нам не дозволили взяти їх із собою на шатл. Маршал натягнуто посміхнувся. Боюся, що ніколи. Загальна маса вантажу, як ви, напевно, здогадуєтеся, має неабияке значення в такого роду подорожі. В результаті ми вирішили відмовити у транспортуванні на станцію особистого багажу. З усіх боків пролонали невдоволені вигуки, але він припинив їх одним помахом руки. Відставити скиглення. Обіцяю, кожен буде забезпечений усім необхідним. «Та й ви і самі незабаром зрозумієте, що в колонії першовідкривачів немає місця дрібничкам!» Він обвів поглядом всіх присутніх. «Ще питання?» Я підняв руку. Це була перша з низки помилок, які я зробив, ледве встигнувши стати колоністом. «Так», – сказав маршал. «А ви у нас?» Мікі Барнс», – представився я. «Нам сказали, що дозволяється взяти із собою 30 кілограмів особистих речей». Командор ще ширше ось губи, тож гримаса у нього на обличчі тепер лише віддалено нагадувала усмішку. «Як я вже сказав, містер Барнс, це розпорядження було скасовано». «Нас ніхто не попередив», – наполягав я. «У мене в торбі залишилися речі, без яких я не можу обійтися». Маршал остаточно перестав посміхатися. «Містер Барнс», – сказав він, – «Коли ми закінчимо завантаження, на борту Дракара буде 198 колоністів, включаючи команду. Якщо кожен із нас візьме із собою по 30 милих серцю сувенірів, крему для рук та іншої несенітниці, це збільшить масу корабля майже на 6 тонн». «Знаю, я вмію рахувати, просто...» «Тоді ви, напевно, знаєте, скільки енергії буде потрібно, щоб розігнати масу 6 тисяч кілограмів до прискорення відриву». «Е...», – сказав я. На обличчя маршала повернулася посмішка. Схоже, ви не такі сильні в математиці, правда? Це не має значення. Шість тонн загальної маси корабля не перевищують похибково округлення? Ні, це має значення. І якщо вас цікавить відповідь, то це буде 4 на 10 у 23 ступені джоулів. І така ж кількість енергії знадобиться, щоб уповільнити цю масу наприкінці подорожі. Закони фізики безжальні, містер Барнс, а антиречовина, яка є паливом для космічного корабля, неймовірно дорога. Маса Дракара була зменшена до абсолютного мінімуму, необхідного для виживання членів експедиції у дев'ятилітній подорожі. Приблизно стільки часу нам знадобиться, щоб дістатися кінцевого пункту. І уряду Мідгарда наш переліт обійдеться в астрономічну суму. Думаю, вам відомо, що 90% ваших майбутніх товаришів-колоністів здійснять цю подорож у формі заморожених ембріонів. Так, але як ви вважаєте, містери Барнс, чому? «Може тому, що ми мріємо витратити найкращі роки життя на те, щоб нянчитися з ордою супливих дітлахів?» Він помовчав, дивлячись на мене, ніби сподівався, що я відповім. А коли зрозумів, що відповіді не дочекається, продовжив. «Ні, не тому. Тому що дорослі люди важать значно більше ембріонів. А знаєте, що ще багато важить? Їжа, містер Барнс!» Коли ви побачите, скільки калорій складатиме ваш звичайний денний раціон до природного кінця вашого життя, то почнете думати, що краще б ми взяли із собою 6 додаткових тонн сільськогосподарських культур. Особисто я, якби я мав можливість взяти на зайвих 6 тонн, хотів би завербувати ще 70 або 80 дорослих колоністів. Так чи інакше, кожен із нас може вигадати сотню варіантів, на що розподілити додаткову масу, крім вашого багажу. Я хотів було сказати йому, що мій багаж, на відміну від 70 додаткових колоністів, не вимагатиме збільшення на 40% запасів їжі, води, кисню та житлових приміщень на космічному кораблі. А головніше, якби мені хтось попередив, що багаж не поїде зі мною на борт, перед посадкою в шаттл я просто засунув би по кишенях планшети пару карт пам'яті. Ні про що я більше загалом і не шкодував. На щастя, я не зовсім ідіот. Кинувши один погляд на командора, я вирішив, що обійдуся мовчазним протестом. До речі. Сказав маршал. Я не зовсім вловив, яка ваша функція? Моя що? перепитав я. Функція, синку, ось містер Дуган, біолог, а ви хто? І тут я посилив свою початкову помилку. Я посміхнувся. Я ваш розхідник, сер. Маршал не посміхнувся у відповідь. Його перекусило, ніби він надкусив пиріжок з несвіжою начинкою або ступив босою ногою в купу гною. Гадаю, я міг би здогадатися. Він підстрибнув на місці, схопився за поручень, вирівняв тіло в потрібному напрямку, потім відштовхнувся руками і, перекинувшись через голову, увійшов у повітря, як плавець у доріжку басейну, і ковзав до далекого виходу з лаунж-зони. Як бачите, на станції недостатньо місця, щоб забезпечити кожного колоніста і члена команди індивідуальною каютою, кинув він через плече перед тим, як випливти в розсувні двері, що від'їхали вбік. Однак в усіх приміщеннях загального призначення розвішено гамаки. Гамак буде вашим будинком до завантаження на дракар. Він виплив із салону і двері ковзнули на місце. Ого? сказав Дуган. Що це було? Командор маршал сповідує унітаріанство, пояснила висока брюнетка, що бовталася неподалік дверей шлюзу. Дуган захлинувся різким гавкаючим сміхом. Серйозно? він обернувся до мене. Ти вляпався, друже. Я перевів погляд з дугана на брюнетку і сказав: не зрозумів, що це за унітаріанство. «Секта!» – відповів Дуган. «Це не секта!» – заперечила жінка. Вона відштовхнулася від стіни майже з тією ж спритністю, яку раніше продемонстрував Маршал. Упіймала поручень і зависла переді мною. «Це цілком гідна релігія, а командор Маршал вірний. Я перевірила його цифровий профіль. До речі, я вивчила профілі всіх, хто обіймає в експедицію ключової посади, перш ніж підписатися на цю справу. А ви, хлопці хіба ні? За моїм відчуттям, зараз був не найкращий момент для визнання, що я надто прагнув втекти від гангстерів з тортурами, тому грати в детектива в соціальних мережах мені було ніколи. Так що я мовочки похитав головою, брюнетка засміялася. Та ти жартуєш, ти ж розумієш, що ці люди будуть розпоряджатися нами на власний розсуд до кінця життя. І тобі не спала на думку поцікавитися, хто вони? Ні, відповів я. Я про це не подумав. Дуган знову розриготався. Я вже вирішив, що його сміх мені не подобається. «Він би нічого не з'ясував», – заявив він. «Тебе ж, мабуть, мобілізували, а? Мабуть, відбував термін у в'язниці, або звідки ти взявся?» «Що? Ні у якій в'язниці я не сидів, і ніхто мене не мобілізував. Мене обрали для цієї місії, як і вас». «Ага», – сказав Дуган. «Обрали, мобілізували, хоч як назви суть у тому, що вибору в тебе не було». Я похитав головою. «Ти погано слухав. вибір у мене був. Я сам прийшов до рекрит...» «Я сам прийшов до рекрутингової агенції два дні тому. Мила жінка на ім'я Гвен провела зі мною співбесіду. Вона сказала, що я маю відмінне резюме, і моя кандидатура їм повністю підходить». Обидва дивилися, ніби я в них на очах відростив другу голову. «Ти жартуєш», – нарешті брякнув Дуган. «Ні», – сказав я, – «не жартую». «А можна поцікавитись, якщо не заперечуєш, чим ти взагалі думав?» – запитала брюнетка. Я вже хотів викласти все на чистоту, про Даріуса Бланка і все інше, але в останній момент у мене вистачило розсудливості стриматися. Не хотілося, щоб люди, з якими мав провести залишок життя, вважали мене злочинцем. «Це не має значення», – сказав я. «Важливо лише те, що я зголосився добровольцем. Ніколи не сидів у в'язниці і не вивчав нічній профілі в соцмережах перш ніж записатися до команди». «Я теж не вивчав», – зізнався Дуган. «Це ж перша експедиція з Мідгарда». Я був впевнений, що для заснування нової колонії за замовчуванням відберуть найкращих. Просто не віриться, що вони призначили унітарію командувати парадом. «Релігійні погляди командора навряд чи торкнуться когось», – заявила наша нова і знайома. «Окрім хіба цього хлопця?» Вона сумно глянула на мене, потім простягнула Дугану. «До речі, я Брі, звіддило сільського господарства. Гадаю, ми працюватимемо разом». Інші новоприбулі на той час розсмокталися, мабуть, щоб застовпити собі гамак. Поки брі з Дуганом, посміхаючись, стиснули один одному руки, у мене почали закрадатися підозри, що мій геніальний план втечі з планети може виявитися провальним. Послухайте, звернувся я до них, я не хочу здатися ідіотом, але не могли б ви мені пояснити, яким боком мене стосуються релігійні погляди маршала? Брі повернулася до мене. На обличчі в неї було ясно написано, що вона знаходить Дугана набагато цікавішим співрозмовником, а от я, схоже, і неприємний, і моя присутність починає діяти їй на нерви. Основною доктриною унітаріанської церкви є віра в унікальність кожної душі. Е, вони проти біодруку клонів, пояснив Дуган. Унітарії свято вірять, що одному тілу належить одна душа, і якщо тіло вмирає, душа вмирає разом з ним. Так, підтримало його Брі. Що на їхню думку означає таке? Клоноване тіло із завантаженими в нього даними особистості власника є по суті бездушним монстром. Ага, <годжував> підтакнув Дуган. Неприродною природною гидотою. Не зовсім людиною», – біолог кивнув головою. «Насправді просто людиною. Тоді мені...» «Не пощастило, так», – підтвердила Брі. «Ей, дивись веселіше, – підбадьорив мене Дуган. Ти, звичайно, розхідник, але тебе ще жодного разу не пускали у страту, я правий? Тобто ти поки що оригінал самого себе?» «Поки що так», – погодився я. «Я лише два дні, як заборбувався в експедицію, я не мав часу навіть розібратися, як відбувається завантаження даних». «У будь-якому разі зараз я перебуваю в тім тілі, в якому народився». «От і відмінно», – вигукнув Дуган, ляснувши мене по плечу. «Щоб не викликати невдоволення маршала, постарайся в ньому залишатися». «Хороша порада, брате, а головне – корисна». «Дивно, чому я не пішов».